soe langkie saam met my wil rij. Ons gaan daartoe, ja ons gaan daartoe, as jy wil dans, da ek een mooi pak, was ek lim die vorm. Hartelike goeiemarig aan al die luisteraars wat ingeskakel is en jy luister na die, of nie althans, my dorp. En ek is Ludwig Venter, wat het elke week vir jylle aanbied. Nou, ons het laatst week gesels oor Bouford West, dorp in die Westkaapse provincie in Zuid-Afrika. Het is die grootste dorp in die Dore Karoo streek en staan bekend as die hoofdstad van die Karoo. Dit vormdeel van Bouvoort West plaaslike municipaliteit met uh, ongeveer so 40.000 inwoners. Die 1936 census het een totale bevolking van 7.966 inwoners aangeteken. Nou hierdie week gaan ons aan met uh, Bouvoort West en uh, dit is episode 2 die uh, Dorre Karoe verhaal is plek van oopvlaktes, berge met bestelklerige sonsondergange, harde mense met sachte harte, woon in die omgeving, af en toe skapen eenzame plaashuisies en stof dit versier die landskap en die dorpe hulle is ver uit mekaar en min tussenin, maar wanneer mense hulle kry, kan jy terugreis in tyd, nou Bouvoort-Wes is een Voorbeeld van soe plek. Hy is gelee in die haarkie van die Karoo. Dit is een dorp wat spocht met een reik geschiedenis, asomroemde uh, uh, uh, natierskoon, met golwende hewels, weie oopruimtes en verscheidenheid unieke besienswaardighede. Bouvard West is die perfecte bestemming vir reisigers wat op soek is na een voorsmaakie van Zuid-Afrika sy Karoo gasvrijheid. Dit is die middelpunt van die landbouwdistrict wat hoefzakelijk uh, op uh, skaapboerderij gebaseer is en is een belangrike dorp en logistieke ondersteuningscentrum op die 1-1 nationale pad. Die poort na die syde kan men som maar noem. Ons uh, op ons program van gesels ons met een jarelange inwoner, dit is natuurlijk die DA burgemeester van Bouvoort, Westmaneers C.S.R. Reynolds, Reynolds. Uh, wie ons eerst aans kan vertel uh, oor die vordering, oor die jare, en ook van projekte wat in die pipeline is om bouw, van bouwvoort wees die mekka mekkadorpie te maak wat hy reeds is. Maar voor ons dan by hom uitkom, het ons eerst so paar dinge wat ons gaan bespreek, of uh, ja, uh, nou uh, of jy nou die reik geskienis wil ken, of verken, uh, jou jou aan uh, sy uh, uitlopende natuurlewe wil verwonder, of bloed net wil uitspan, of en uitspan, uh, en ontspan, uh, in sy skulderachtige omgeving, bouvoort wees, het iets veramal. Pak dus jou tasse en sluit aan by ons, terwyl ons die verstekte juwele van hierdie prachtige dorpie ontdek. Oké, okay, nou, voor ons dan afskop, kom ons luister net gauw, na uh, sommer, wat sal het wees? Janita Klaasen, sy syng vir ons rolbos, a hybosie wat jy so in die karoë sien as die wind waai en rolle hier oor die straat en jy moet vinnig kan swenk met jou kar om hulle nie raak te reine jy kom Janita klas in jou robos van verlange sal jy my daar nooit laat staan in my klein geheime kampie vaai jy teen die drade aan vlug ek self bedrog reaksie na die zon en zee en strand soek ek steeds vergeet Dit EN spore die natstreek van die sand O, jy roep ons Oe ek in verbeelding, na die verre ruimtes gaan, vind ek doobos in die kraters van my hartse doeie man. O jou roobos van verlange, sal jy my nooit rus laat vindt, sal jy aan my hart bly rasper as jy skarrel vir die wind oor jou rood as baie bos talbos ek kan ook ons voel vierwende, jou grond is rondom hy As hy dit was Janita klaar, jy weet nou net uh, om soebykie van die subject af, van die uh, onderwerp af, uh, ek het kon hou, uh, baie jare terug, daar het uh, natuurlijk nog een welkom gebleid het, het die wind ook een dag verskrikkelijk gewaai en daar was so Jack Russell hoentje gewees uh, toe ek in die straat opgereik kom, toe sy daar half in die veld maar welkom het ook een hele klomp van hy rolbosse gehad en uh, soos die hoentje staan en hy reik reik so op die grond, mining his own business Toe kom hy een van hierdie rolbosse aangewaai in sy richting. En dit het hom kompleet met sy prijs gevang. Toe to hy opkom, hy opkyk, toes die bos hier opkom. Min, wens ek die camera gehad, het was so komies geweest Hoe die hond, tjiriou, tjiriou, tjiriou, daar die straat afsit, moet hierdie rolbosse achter hom aan. Nou ja, kom ons begin met die programma en dit is uh, so paar besienswaardighede wat die mens nie wil mis nie, wanneer jy door in die uh, uh, Harkie of in die Mekka, soos ek om noem, van die Karoo uh, inkom. Nou, dit is die Karoo Nationale Park vir sy natuurskoon prachtige natierskoon, die Karoo Nationale Park, nabij uh, Bouford West. Ek uh, het net nou ook wanneer ons met meneer uh, Reynolds gesels, die burgemeester van die dorp, uh, het ook om uitgevra oor die uh, nationale park. Uh, nou, Bouvardwes is in die Westkaap provincie van Zuid-Afrika. Jy kan die dorp 234 kilometer vanaf George en 462 kilometer vanaf Kaapstad vindt. Uh, dit is dikwels een oornachtplek vir diegene wat tussen Johannesburg en Kaapstad draai. Nou ek sien hom meer as een oornachtplek uh, as om uh, toeriste aantrekkelijkheid te wees. Ek weet nie, uh, jy weet maar seker in my onkunde, ek weet nie, uh, nou uh, Hanli, uh, ek sien jy en Jakko en uh, Andrei is ingeskakel en jy sê dat Jakko, uh, soor ek hier terug, Uh, gaan uh, uitspan het in Boford West, uh, so daar is uh, dinge vir uh, toerist om daar te doen, so as jy net wil die natuur geniet en so aan, dan uh, kan jy daar gaan, nou uh, ek sa net nu, noem ek so paar uh, skelmpies, noem ek so paar uh, plekke wat uh, my oog gevang het, terwijl ons uh, daar deur gereed het en terwijl ek uh, een naaforsing gedoen het. Nou, Bouvardwies, ja, uh, hoe die dorp begin? Die dorp kom met een interessante geschiedenis, elke dorp begin met zetlaars in die omgeving en Bouvardwies is nie anders nie. Een van die eerste boere was die pa en sien, Abram van, en uh, Jacob, Le Kloek, was hulle van, hulle was Frans hier genote, uh, in 1760 het hulle daar geland, die uh, dorp is vir die eerste keer in 1818 gestig, so ditmaal kom nou al uh, 1918, 2018, so dit is 200 jaar en plus 6, 206 jaar, uh, wat die dorp nou al in die gang is, so, uh, so ver ouderdom in dorp began is hy seker uh, een van die top uh, of die oudstes en tot in 1869 was die dorp bekend as net as Bouvoort uh, hy het om toe later Bouvoort West hernoem uh, soos uh, uh, uh, Wendy last week vir ons verduidelik het want daar is uh, Bouvoort uh, eh uh, ja yeah, something Boufort Port Port Boufort en uh, nog 'n ander plek met Boufort in die eh uh, en in die Wes-Kaap so hulle het toe hierdie ene Boufort Wes om hom te onderskei van daai dat mense nou nie deur mekaar raak uh, en dit, dit is ter ere van Lord Charles Somerset vader die vijfde Hertog van Boufort nou nie in Suid-Afrika nie daar in Nederland Nou, ek okay, een historische gebouwe in Bouvoort West, eh, daar in die hoofdstraat is hy historische kerk. Eh, een van Bouvoortse besieenswaardighede is die historische architectuur in die dorp. Bouvoort West was die eerste municipaliteit in Zuid-Afrika eh, in eh, februari 1837 die municipaliteit geworden. Een van die heel eerste, of nee, hy was die eerste municipaliteit in Zuid-Afrika en die eerste stadssal in die land uh, was in Bouford West gewees. Nou loop dier die dorp so'n historische centrum om voorbeelde van vroege architektuur te sien die ou stadssal, die Sendingkerk die Barnardshuis is nou, dit is nou Chris Barnard is nou deel van die museums in die uh, dorp en uh, dit is uh, foto waardig Elke dorpie het die indrukwekkende in kerk en in Bouvard is die NG Moederkerk, wat in 1892 gebouw is, een besoek werd en soos ek sê, toe ons nou deurgeruid het, deur die dorpie, nou so bykie meer as een maand terug, uh, het hy dadelijk my oog gevang en ek het hom van drie Engels af geneem, uh, so in die aankomst, uh, so in die rij, ek het nou nie gaan stoppen, die ding afgeneem nie, of die kerk afgeneem nie uh, ek het hom so in die rij het ek hom afgeneem en baie, baie indrukwekkende ou gebou Right, kom ons luister weer nou, gaan ons luister na Laurieke Rausch Rausch Rausch, waar kom ek aan Rausch? Ok, Laurieke Rausch sy sê, kyk hoe glinster die maan As hy hloën kursfees vouder, in werklikheid ry hy mos met 'n spieël. Maar hy stop by die remies, met 'n streepsak en 'n kerie, en my bottie vra: "Boer, hy by klokkulang. Waar is jou rendier en sou spore? Waar is ons drome van gister aan? Vlieg hoor die puma met my drome." kyk hoe glinste die maan. Die winde van die winter, het my kinderhart onnuchter, ek en Goetie kry een rooi jas in die laai. Jong van jare, oud van daai, huil ek hartseer in my kamer, van die fantasie het soos die droom verdwijn. Waar is jou rendier in silversporen, ons drome, van gister aand, vlieg oor die bome met my drome, kyk hoe glinster die maan. In een brief van later jare, skryf ek liewe vader elke meisie het een speciale wens, vir een maan so soet so Met die motor sonder duike En soen hy jou, dan jy dis met die droom Waar is jou rendier in silversporen Waar is ons drome van gister aan Vlieg oor die bome met my drome Kijk hoe glinste die naam Karel by die vry staat Al bestuur hy jou oud pakkie Sê ek karswees vader dankie Want al sy soene, Is jou so suike En in sy hande Een diamant Vlieg hoor jou komen Met my drome Kyk hoe glinster die maan Roekje raag, hoe glinster die maan, kyk nie daar. Ok, ons stap aan met die program en ons kom nou by geskietkundige inwoners van die dorp en natuurlijk uh, die pionier in medische wetenskap is die bekendste inwoner wat hierdie dorp opgeleverd het en daar is rede daarvoor, want dit was een fenomenale uh, ontdekking of uh, wat soms een uh, proces wat hierdie man uitgevoer het en dit is natuurlijk Christian Barnard Zuid-Afrika's eerste hardwoordplantingspionier is in 1922 in Bouford West geboren Barnard's pa Adam het in die kerk lands die stad sal gepreek en die gesinshuis lands aan vorm deel van die museumkompleks die Chris Barnard Museum is opgedra in die lewe en werk van Chris Barnard vooral bekend vir die eerste suksesvolle mens tot mens oorplanting in 1967. Ja, dit was op uh, Louis Wyshkanski uh, en uh, de, hy het net 18 dae uh, later is hy toe oorlede maar van ander redes uh, nie van die hard oorplanting nie. Uh, dit is een ander story daar. Nou, binnen die Chris Barnard Museum Uh, die uh, museum huisvest is een voorbeeld van die hard-long machine. Uh, eerst in sy soort, destijds in Zuid-Afrika, is deel van die theatertoerusting, artefakte en talle toekenings wat tydens sy loopbaan aan hom oorhandig is. Een uh, besoek aan die Chris Barnett Museum vir opvoedkundige ervaring wat bijdraas van hierdie belangrike Zuid-Afrikaanse figuur tot die veld van geneeskunde en uh, die wereld as geheel beklemtoon. Nou, Wild Ritte, die Karoo was bekend vir sy groot springbokmigraties, in 1849, die massieve springboktrop, drie daag geneem om die dorp te verby te steek, terwyl die, uh, kan jylle hiervoorstel jy hoeveel springbokke dit moet wees, as hulle drie daag vat, uh, nou waar is al die springbokke vandag? Hulle speelraak by seker. Terwyl die dag van massieve migraties lang al verby is, het is die Karoo aantrekkelijkheid wat te besoek werd is net buiten Bouvoort West, die Karoo Nationale Park. Op meer as 75.000 hectare is die thuiste van verskye wildspecies in sluitende springbokke. Die park is ideaal om te, uh, te ontspan en die natuur en wild te geniet. Die park is ook die thuisde van verskye boks species, kaapse bergzebras, liews en verskye kleiner species. Fossiele, nou bouwoordwest is die wereldse rijkste versamelplek vir fossiele geword en wetenskapelike sitsederdien of ja, die karoo en sy fossiele as een van die groot grootwoners van die wereld beskryf. Bouford West biedt baie uiteenlopende doendinge, en in de, die areas gewilde, ekotourisme eh, stop, vooral in die lente, herfst en winter. Nou jy sien, hulle sê nou vooral in die lente, herfst en winter. Nou plek sê hulle net, een woord gebruik het, het hulle hele sinnetje afval gemaakt. Hulle, hoekom sê hulle net, behalwe in die somer? Jy weet Nu moet hulle lente, herfst en winter, vooral dan. Maar in elk geval, <laughs> uh, ek is nie een taalkundig nie so. Die Karoostreek is bekend vir sy rijk fossielerfenis met die uh, wereldse belangrikste fossielontdekkings wat uit die gebied kom. Die Karo Kom is een van die grootste en meest volledige fossielrekords uh, van die missus Mesoosie Uh, joh, ok, dit is een woord daar, uh, era, dit is uh, 252 tot 266 miljoen jaar gelede, wat wetenskapelik is van waardevolle inzichte, of ja, voorzien, en uh, die evoliesie van die leven op aarde gedurende hierdie tijdperk, uh, vir hulle uh, uh, uh, meer uh, toegankelijk, of uh, uh, verduidelik Hulle die eerste fossiel in die gebied in 1827 ontdek. Nou dit het natuurlijk geleid na die fossielroute, Karoo Nationale Park. Die fossielroute binnen die Karoo Nationale Park, een van die coolste besieenswaardighede in Boufordwest, is in die harkie van die Karoo Nationale Parkse riskkamp, na by die ontvanggebouw. Uh, die park het uh, die geschiedenis tijdens, betijds om 400 meter fossiel route wat die geologie en paleontologie van Grootkarooe uitbeeld. Hierdie route is moed vir allemaal wat belangstel in paleontologie, paleontologie jo, of geskiednis van lewe op aarde. Rotsertse of etse, sorry, ertse, etse, etse, As jy vrye tijd het, reis na die Nelpoort, Nelspoort, Elsspoort. Dit is uh, waar ons uh, uh waar uh Sias, die burgemeester gesê het hy het groot geword. Hulle daar 'n uh, dit is 50 km noordoos van Beaufort-Wes. Die doliet 'n uh, doleriet koppies naby hierdie vergeete dorp is die thuiste van een rotsetse, wat terugdateer na die jachterversamelaars. Afgezien van die etse, skulpskerwe en sluipsteene bevat die terrein ook uh, gong, rotse, gongrotse. Ek, ek weet nie precies wat dit is nie. Hierdie rotse, ook bekend as ijstersteen, produceer een metaalklank wanneer dit met 'n uh, ander rots geslaan word vra vir meer inligting by die Bou Fort Wes toeriste uh, uh, kantoor. Nou uh, ja. Ehm um, die die die rots dit is die rotsete van 'n helspoort. Eh uh, Oké, okay, nou oké, okay, ek het hier julle rits van plekke waar mense kan oornag uh in uh Beaufort en ek het besluit om uh hulle 'n nie te noem nie. Dit is onrechtvaardig, want hulle is nie almal hier gehuis nie. So uh ek ek uh, maar net uh, noem daar is heel wat van hulle en baie uh, gasvrijheid uh, is dit, dit, dit is ongeëwenhard in daar die area, uh, so kies vir jou plek en gaan, oor nacht daar, nie, nie bly daar vir a week en doen al hierdie uh, besienswaardighede wat ek nou van praat. Nou, uh, ek, ek kan vir jou sê die nationale park uh, as iemand belangstel die nommer is 023 4152828 Of jylle kan somme net uh, online gaan na www.sandparksorg.org uh, Ok, die bouwwoord west toerisme is 023 ek neem aan, dit is ek die code vir bouwwoord in uh, die landlijn 023 415 1160 of uh, online www.boufordwest.net Right, nou net voor ons dan nou oorskakel om te gesels met die burgemeester meneer Josja Reynolds kom ons luister gauw raak. nog een van Laurie Karelg en uh, jylle sal hoor mannetjies roe het ook konnotaties aan die uh, dorpie boufordwest So, Laurika, sin vir ons van mannetjies roe. My oomse motor oh is a ou machine hy ma My oom is oud en ek is skars dertien My oom drank koffie en my taan nie teer Ek vraag en hy sê ja nie En hy drank soet koffie met sy een oog toe En hy praat weer oor die drie van man Eureke Raug, sing van Manikies Roe, eh, ook, eh, wel, springbok dan, wat konnotaties het aan eh, Bouvoort West. Hy bly, eh, eh, ek daar nader aan uh, Victoria West, ek het al die hele paar keer by sy plaas voorbij gerei, dan sien ek net, oké, okay, dit is waar Manikies Roe eh, woon. En ek sê hallo aan Andréët, daar van uh, Ierland, ons eerste luisteraar en uh, baie welkom by die programmaak uh, hoop jy geniet wat jy hoor en dit uh, veroorzaak daarom so bykie nostalgie vir jou uh, as jy luister na die dorpies hier in ons land Ok, ons gaan oor na ons gesprek met meneer C.S. Reynolds Dag is het, is het, dag is het om met Bouvoort Wesse burgemeester mis, meneer uh, Josja Reynolds te gesels, met betrekking to die dorpse wel en wee, en meer specifiek oor waar jy die dorp op pad is in die uh, toekomst. Nou, goeiemiddag en baie welkom by ons program vandag, meneer Reynolds. Dankie dat jy ons sou, uh, sou inpas of kon inpas by jou baie bezige program en uh, om met ons te gesels vandag. Ja, baie baie dankie vir die geleentheid en um Okay. Nou om je af te skop, daar so 'n paar dinge oor jouself. Eh uh, jy boer tans met angora bokke op die plaas Kamverskraal. Nou is die plaas eh uh, sy aan die Driesusters kant van die dorp of is dit meer uit daar na Leidenburg se kant toe aan die uitgang? Um, ja, dis nie Leidenburg se kant toe nie, dit is dit is wel Driesusters kant van van Bouwfontein Wes. Ehm um, daar's 'n klein een klein ek wil amper sê nedersetting of 'n dorpie van van dat deel maak van Beaufort West Nelsport uh, wat uh, jare terug 'n 'n 'n oud TB kliniek was wat geopen is deur die koningin van van Engeland daai tyd um, en hulle het Engelse mense wat uh, TB gehad het, um, Zuid-Afrika toe gesteer, en specifiek Nelspoort kliniek toe gesteer, of sanatorium het hulle het genoem, maar hulle dan um, gestond geworden het van TB, want die droog klimaat het liet, et, et, et, et, et was geneesend vir die TB gewees. So, so, dus baie nabij aan Nelspoort, die plaats kan verskraal, en ek boel met um, angorabokke, en omtrent die helfte helfte angorabokke en marinoskaap. Nou, wat my eindelijk verbasend is, of uh, die bokke, Uh, ek weet nie of ek uh, verkeerd verstaan het nie, dat uh, hulle ook verkoop word vir vlees? Ja, ek uh, word ook een woord verkoop uh, vir vlees, baie keer in die meer informele um, sektore markte. Um, Durban, Durban is een afzet vir, vir bopvlees en dan traditionele ehm um, aankoopbus mense wat vir traditie ehm um, 'n bokke tot 'n koop vir vir vlees. maar dis nie dis nie 'n groot mark van bok nie die die die bokke word primêr gedoen vir, vir hulle vesel en dan sekundêr vir vir vir vleisproduksie as 'n as 'n as 'n bokpolik amper sê sy sy lewensduur ehm dan dan dan gaan hy gewoonlik in die vleismark maken. dis hmm, 'n netjie vir my lidde dat 'n boerbok ook vir vlees gebruik kan word en nie net een springbok nie nie moet verstaan dit is een angorabok so daar is een verschil tussen een angorabok en een boelbok so een boelbok is een vlees producerende ras en hy word uitsluitlik verkoop vir, vir vlees en dan nee. die angorabok word uitsluitlik gebruik vir hulle, hulle vesel so dit is een baie unieke vesel wat vooral onder die Italiaanse vesel um, uh, verbruikers um, gewild is. Nee, wereld, is die eerste keer wat ek hoor van bokke wat ek uh, uh, meen ek uh, uh, uh, ek kan nie nee, ek het nog nooit in my leven uh, bokvleis geëet nie. Um, nou, oké, okay. jy is al baie jare lang in Bouvoort wees en jy daar school gegaan. Wat was jou uh, uh, was ginsling vak ja, op school gewees? Ja, ek... Ek was, ek was maar van van kleinser van ons dit sê dit's ehm nou nog meer uh, uh, meer van 'n kliniek was. Uh, was daar 'n klein daar um, geweest. daar gewees. Daar is nou nog een school. Um, maar maar toe was ons van Sipata tot stand en was uit by oustande 1 of dan nou die graad 3 was ek op skool in in in Nelspruit uh, by daai skool en toe later van tyd uh, het ek toe in in stande 2 die oustande 2 of dan nou die graad wat, graad 4 het ek uh, is is ek vir vir basof of so ons gestiek kursus toe of skool soos party mense dit noem. Ehm um, hy's hy's nie veld in in in Beaufort West waar waar ek dan nou uit skool gegaan het. Ja, dan met gezels, met myself met eh uh uh windy nou die dag het sy vir my vertel dat ten minste 12 skole uh 12 skole daar in Boufort Ja, ja, ek het gehoor, um, ek het ek het geluister na die onderhoud en um, ek het eintlik self nie heeltemal besef daar is so baie skole nie. Yeah. So ja, ons uh, uh, ek, ek, ek, ek was in twee van die skole dan nou opbou geweest in, in in Nico Brummer. Hier is een voorbereidingsskool ook. Ons is in bevoegde presies om 'n voorbereidingsskool te inbou vir wat net van sub A tot stand hy 1 is wat nie saam met die Met, met Nico Brummer is nie, so jy het nie sup a tot standaard 1 of sup a of M, graad 1 tot graad 3, wat saam met jou gewone school is nie. Ja. Um, en dan het ons een hoerschool centraal waar ek ook dan nou was, wat nog steeds bestaan. Ja. Wat was jou uh, ginstelend vakke op school gewees? Persoonlijk, my ginstelend vak was zeker dan nou tegste um, tekening wat ons op die stadion nog gehad het nie, nie, ek, ek het baie daarvan gehou het jy ooit aan redenaars deel geneem of debat optredes ja, ons, ons het destijds in die school nogal baie um, leiderschap um, kom ons sê dan uit projecte en leiderschap um, opleidingsgeleentede um, gehad by oorschool centraal So ek het ek het gedien op die op die destyds en en van die raad van leerders en en dan het ek ook deelgeneem ons het Toastmasters gedoen ehm um, okay. waar jy waar jy geleer het om voor mense te praat en so aan ja dis baie 'n gewoon vir 'n skool ek weet, kan nie denk dat een van my skole ooit so 'n spesifieke uh afdeling aangebied het nie um, nou uh, uh, wat ek wil sê, het jy uh, redelijk uitgeblink in die uh, redenaars of in die debat? Ja, ek het nooit reerig in die debat deel geneem nie, maar soos ek sê, ons het, ons het binnen die binnen die structuur van die, van die uh, kom ons sê dan nou die verteenwoorde van de Raad van die Leerder, so het ons baie soke, soke opleidingssessies en goed gedoen onder aanleiding van de tom Thomas, uh, Thomas, wat op die stadie uh, in, in in beheer daarvan was, en sy het toch al baie sikke goedheers gelood. Ja, het jy in enige sport deel op school, op wat was jou ginsling, of, of waarin het jy uitgeblink daar, in, in sport? Ja, ek weet ek was ooit raarig, verskoor goeie sport maar nie, maar ek het, ek het wel rapie gespeel en ek het, um, ek het, ek het uh, voor die school rapie gespeel um, daar, daar in die eerste span gehaal maar, maar daarvoor wees het my die grootste die grootste school, school op aarde nie, so, dit is ook nie so'n groot prestatie om vir die eerste span te speel nie, maar ja, ek het dan wel eerste span gespeel, en en, en vir die score heb <laughs> Het jy al, enige, het jy, Bouford, het hy enige sprangmoeke opgelever, wat jy van weet? So, Um, weet die nou vraag jy my bietjie vast, um, jy is, jy is uh, provinciale spelers, uh, wat wel, ek kan nie onthou of Callas Coles ooit ooit, um, ooit uh, nationaal gespeel het nie, maar Callas Coles um, onder andere kom van, van Bouver West, en dan Manikies Roe, maar sy grond was nou nader gewees, Victoria West, so tussen Drie Sisters en, en Victoria West, en nou die baie nader en Drie Sisters, maar hy die is uh, uit Bietorje Westerkant toe school gegaan, so, dis ook hoe my normaal altyd van daie area is, um, anders is dit, ek, ek praat onder correctie, maar hier is, is, is, is een uh, ouwe man in Bouvard, um, uh, uh, Japie van der Linde, en as ek recht is, is dat hy destijds vir die vir, vir, uh, springbokspan gespeel, maar dit was nou nog in die oorgangsjare, in die apartheidsjare, so ek is nie zeker, Ek, ek denk amper, dit was vir, vir, vir, vir die eh, anders klerige span op die stadium gewees, wat hy, wat hy dan vir die springbokspan ook getoe het, as ek recht is. Nou, wat, het jou, wat is dit specifiek wat jou gemotiveer het om een politieke loop na te streef? Um, ek kan dit nou eintlik so van tong en kies, heen, maar eintlik is dit my vrou. Ek sê, sy het gevoel dat ons moet betrokken raak in bou vir gemeenskap om een verskil te probeer maak. En, en en ek het gevoel dis die enigste manier wat 'n mens wel kan inkom en in, in, in so 'n soort posisie kom waar jy dalk wel 'n verskil kan maak as jy op die raad dien. Um, die strukture van hoe klein dorpie se, te werk, jy het moest jy het omal verander waar jy nou politiek het wel ook in die, die municipaliteitse raad so destijds het jy in die dorp gehad, het gediend het op jy raad maar, um, maar destijds is die leiders ge ge geaffilieerd met die politieke partij so ongelukkig is dit die enigste kom en sê dan nou voertuig waardoor jy kan betrokken raak binnen die municipaliteit en binnen die struktuur van die municipaliteit, anders as om een werknemer te wees van die municipaliteit Nou, in jou persoonlijke mening, wat denk jy is die belangrikse eigenskap wat die persoon moet openbaar om effectieve burgemeester vir enige dorp te wees? <coughs> Ek dink dit met die mense. Ehm um, en die enige iets. Ek dink ek dink van kardinale belang dat jy ten minste in die dorp bly en en en en lank gedoen het in die dorp bly dat jy die wel en weer van die van die dorp ken. Ehm um, spesifiek in 'n klein dorpie soos Beaufort Wes. Ehm um, dan groter sentrums is, is, is een is 'n mens baie keer dink ek verwyderd van van wat omgaan wat aangaan in jou gemeenskap en om jou maar in bou met 'n klein gemeenskap waar allemaal mekaar ken of hoe ehm meneer het gesê die die tonge klap maar baie keer so so in bou weet almal van allemaal, en en en en 'n 'n is 'n 'n ver, um, ver in 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n omdat mense omgeef in mekaar, dat hulle van mense praat, so, ja. so, ons sien dit so inbouwe, en, um, en, en ek dink, dit is een belangrike ding om te weet, is dat jy moet goed verbind wees met jy gemeenskap, en dit wat met jy gemeenskap aangang, om, om een goeie bijgemeester te rees. En dan natuurlijk uh, eerlijkheid. Eerlijkheid <laughs> is ook baie belangrik, en verzeker. Um, ek, ek, ek het nou gelukkig nog nie, nog nie met die, met die oneerlijke deel van Davey gedoen gehad nie ek is nog te kort om toe toe <laughs> so, so ekstal my van hier af gesand het ek glo jy het al gelees daarvan <laughs> ek het ook baie daar gelees daarvan ja nou uh, okay, uh, ons ons raak nou so bietjie aan die 'n uh, paar innoverende projekte uit die verlede wat die dorp uit die dorp se inwoners gesprei het nou vertel ons 'n bietjie van die rampbestuur projek wat dier een inwoner voorgestel is? Ja, ek, ek, ek, ek weet nie of dit rechtig dier een inwoner um, uh, voorgestel is, nie, maar dit, dit was initiatief van die districtsmissipaliteit. En die districtsmissipaliteit het destijds tot stand gekom as gevolg van die paaie wat, wat destijds door, door die, die landbouwers in die omgeving Tys in die plaas gemaakt is, en hulle het gevoel dat die administratie en die onderhoud daarvan te veel geraak het vir die behoor om, om vol te hou. So het toet hulle destijds uh, um, um, misiepilliteit, kom ons sê daar nou, distriktsmissiepilliteit, maar afdelingsraad het hulle dit genoem, het hulle tot stand gebring, en dit zou dan die paaie onderhou in die, in die distrik en later het dit toe na nou die distriksmiespiliteit geword en daai distriksmiespiliteit het 'n funksie van van Rambus die. Ehm in in in was destyds in in van Rambus nie en hy het dan ook saam met Amory Becker die die ehm um, waterverbou vir manikong um, gesit en en ook gedryf. O, nou ja, nou, terwijl terwyl ons dan nou so praat van die van die deernis of van die warm uh mense uh, gevoel die water verbou word projekte. Dit gee mense een warm gevoel om so samenwerking en deernis in uh, van die hele land in actie te sien net. Ja, ja, en jy versteek, dit is een ongelooflijke initiatief geweest, en het was baie lekker om te zien hoe ons um, soud-Arikaners kan samenstaan en mekaar kunnen helpen, dit ja. is raarig. En ek denk, dit is eigenlijk iets wat wat as een mens in die buitenland al was, wat, wat jou eindelijk altyd laat terug hinker na Zuid-Afrika, as, as jy hierdie goed um, hoor wat in Zuid-Afrika gebeur, en hoe, hoe die samenleving toch die manier het om in, in uiterste gevallen mekaar um, te help te, te, te, te gaan en mekaar te help met moeilike situasies. Daie uh, specifieke droogte wat julle daar ondervind het, was dit een uh, eenmalige of uh, weet, of koudige kom het maar elke kort kort voor. Ja, dit is maar die karo. My, my opa het destijds een, een, een man gehad wat op die plaas gewerk het en, en die oom het gesê dat um, die karo is afhankelijk van, van toevallige ween. Um, so, so, so die karo het, het, het, het is een mooi een mooie um, tijde um, uh, dat natter is Um, en ons is nou in so'n sykles stans, denk ek, waar ons par die karoë en die veld een ongelooflike um, toestand is, prachtige toestand is. En, en dan krijg jy weer uiterste gevalle waar ons nou een paar jaar terug het ons gesit met die 7 jaar droogte wat eindelijk ek, volgens my eindelijk droer was, as die tyd wat ons die water nodig gehad het um, die vorige keer. Ek denk, ons het, ons het net meer um, plannen in plek gehad om weer so so tekort aan water te kon al in, in die dorp self. Um, maar, maar ja, ons gaan maar deur historiese droogtes in die Karoo. Dit is maar dit is maar, um, het, uh, alom weet het, iets wat mense weet as hulle in 'n droog word in die Karoo. So ons onthou almal die Lyensburg se eh uh, vloede die tyd ja. al so weggespoel uh, was eh uh, Beaufort in enige mate geaffekteer daardie nie het jy nie maar maar maar, maar siklies kom daai voëling gewoonlik na 'n uh, lang droogte en dan het jy, dan het jy minder ehm um, groei in in jou, in jou um, opvanggebiede van jou riviere en dan skielik het jy 'n plek op een slag waar waar jy dan uh, baie uh, uh, water het wat afkom in die riviere maar die veld nie die water so goed kan vashou met met tante gewen nie so dis maar gewoonlik wat gebeur En, en, en, en dit het dan een katastrofiese gevolge as, as, as dit zo so gebeur. In 88 het ons wel, uh, 88, 89 het ons vloer hier bij Bouvard en rondom Bouvard gehad en dan, jaren terug, was daar ook redelijk groot vloer in, in uh, ik denk het was in uh, 42, 48, 48 skies, ja, in 1948 was daar ook redelijk groot vloer geweest in en rondom Bouvard. Ja, hm. Nou, gedeerde jou daar in bouwvoort, wat sê jy beskou as die ooglopendste en meest effectieve veranderings wat in werking gedreed het op jy door? Um, Sjoe, dit nou, is nou een moeilike vraag. Ek dink, ek dink dit is moeilik, want die uh, spiliteit of een plek soos bouwvoort is, is, is heel tyd aan die verandering Ons is so afhankelijk van vervoer wat specifiek dier bouwvoort beweegt, Ons is destijds, denk ek, dat is, is een groot deel van Bufordse inkomste en sy um, bestaansrecht um, veroorzaakt door die, die oud-treinspoorlijn wat die deel geloop het, wat nog steeds hier is, en wat nog steeds van tyd tot tyd gebruikt word. Hy is natuurlijk nie meer so actief soos wat hy destijds was nie. En, en dit het natuurlijk omgezet in, in vrachtmotors wat nou die deel beweeg. So, dit is een groot deel van, van Buford se ekonomie. Maar een groter deel van die ekonomie wat die mens nie heeltemaal besef nie, is al die staatsinstanties en departementen wat, um, wat die invloed het in die ekonomie, van daarvoor het wees um, die municipaliteiten, die districts municipaliteiten, jy um, <tosses> so, is een saarskantoor, jy is rechtskantoor, jy was destijds landbank. So jy is nog baie soeke departementen, dat wat, wat die financiële inspuiting vir, vir ons doorgeet. Um, as, as ek nu denk aan initiatieve en secretiepe groep wat in bouwvord is, is dit eindelijk op die stadie met die kort, dat ons ons sikkel met, met, met, met die rechte industriele gedeelte um, van bouwvord. Daar was al baie sprake van Iran, nou wat sy kon, wat nooit gerealiseerd het nie, daar was ook, Daar was ook die, die vrekking wat, wat, wat op die kaarte was, wat ook nog nooit verherig um, tot, tot sy recht gekom het, of tot, tot uitvoering gekom het nie en ek weet nie of, of die goed ooit verherig tot, tot, tot, tot recht of tot uitvoering sal kom in, in bouwverd wees nie um, maar, maar dan het natuurlijk die, die, die goed wat voor bouwverd wees op die kaart gesit het, is die goed soos Chris en, en, en in in in kindige goed in ons dorp wat gebeur het soos, soos die feit dat ons eerst in die spille tijd was en met ons een klomp gedenkwaardig het, het, en heet. Karo Nationale Park is ook natuurlijk een van die. Oké, okay, ek kon al breek die gesprek daar net vir oomblik so ons kan luister na die specifieke uh, bouvoort West Likie soos aan ons gebring door Tien Sjordaan. Natuurlik Beaufort West beautiful in Beaufort West. Jy ai was beed te fu West. Ek was so verskrik, en verskrik ek vir jou En ek en jy het op grafde en op treine Op voortverleine Se so achterse iets gevry En nou is jy in jou mat Bout computer en een lust En laatste winter Je draait jou katte baf jou rust En nou skryf jy vir my Jy kan nie meer slaat Nie, nie meer nie nie, nie meer iets vir jousel nie, en nooit voet ek vir my soem nie. Mooi, mooi, mooi was jou Terwyl jy mento sigarette roek En al sweet sweet dinge vir my sê Terwyl jy zweet zweet in my arms leek En die precieze woorde dat ek precieze vergeet Ek ondou net die roek en die zweet En bou voor het wees in jou kale gamonderkoel Samen kat meer slaap nie, nie meer lak, nie, nie meer iets vir jouself nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, en dis miskien soos die story uit die huisgenoot, maar het jyn aanskielik vir my weggestoot, en in die reewiel my rier jou gesigge kyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie Ek het gevoel om my hart Losrek uit my lyf en soos a roeiboot Al in die rivier afdryf kon nie meer slaap Nie nie meer Lach nee nie meer Iets vir my self nie En nooit ooit meer. vir jou so nie nie sang, as die nacht toe ek en jy die meldrein aan en aan die nacht en tot ander kant, die ding dong dong van die breakfast, waai ter in die gang verbaai, dit was my wake up, kom my lief, jy het gesê wees assoblief lief vir my, maar ek het gedroom ons het en bouw voort wees gaan woon en kon nie meer slaaf, nie nie Nie, i neem meer iets ooit racht nie en Daar hy, teens Jordaan met die rasperstem die diep diep bas rasperstem en beautiful in Bouford West. Ok, ek en die burgemeester van uh, Bouford West ons gesels verder lekker luister. Now, uh, uh, uh, uh, Ivers het ek iets gelees van een myn met geel goud of wat ook uh, nie, met geel uh, product, ek weet nie Uh, dit, dit is Iran myne is dit, Iran? Dit, dit is Iran myne um, en, en die was baie um, navoorstig gedoen rondom die moendlikheid om Iran uh, op een financieel um, voordelige manier uit te ontgin in bouwverdwees, maar dit het nog nooit raarig gerealiseer of tot sy rege kom nie um, ek kan nie raarig sê hoe kom nie Ehm um, ek ek weet en ek praat onderbeweeg sies ek het sê dat ehm um, in die goud in die goud ehm um, areas in in Suid-Afrika is daar ook gewoonlik Iran beskikbaar. So dis nie een raar product in Suid-Afrika nie en ek dink voedselwese is dat net net te ver van van um, van die plekke af om die draag volhoudbaar en wel doenbaar te maak om het in bouwvoort te myn. Oh, nee, okay, ek het net gewonder wat is dat geel uh, product wat hulle van praat? Ja, nee, nou dat ek aan dink, dit moet dan Iran wees. Uh, die, die, die hartklop van bouwvoort wees, ok, die, die, wat is het wat die dorp aan die gang hou? Is het net die Marino's-Kaboerdere, of is het die toeriste wat daar deertravel, of uh, wat, wat hou hem aan die gang? Ja, ek denk, is het een goed toerisme component. Is, is is natuurlijk in die omgeving rondom Bavardwees, is hier vele jagdplaase en, en, en toeriste, ek wil amper sê, toeriste jagdplaase, plekke waar mense kan vooral in die winter kom jagd, En, en dan kom, kom blokke schiet en, en selfs families wat kom jagen en so aan, so dit is natuurlijk een groot, een groot trekpleister in bouwverd en dan natuurlijk al die toeriste um, oorstopplekken, bouwverd wees um, denk ek, sikkel nog altyd om ons te positioneer as, ek kom ons sê dan a tourist destination en ek denk, dis iets waar ons moet werk om bouwverd wees op die op kaart te sit laat mense fysisk bouwverd te kom ehm um, vir 'n spesifieke doel op hierdie stadium is dit meer van 'n deur moet oorsklaap ehm um, destination van mense as hulle hierheen kom en, en dit is dit is 'n groot financiële inspyting vir die dorp en dan natuurlijk die landbou landbouproduksie in buffelvis um, ehm is, is, is, is een groot inspyting vir die dorp ons sit met twee koöperasies nie en en dan ehm um, as ons die skole kan kry om om nie ehm um, uh, mense hier in die dorp trek Uh, dan dan sal dit ook um, tot veel deel vir bovendien wees, wees dat ons 'n uh, invloek van van finansiële finansiële ook van buite kry met met, met wat geld komt spandeer. Hmm. Nou uh, buiten die uh, uh, yeah, yeah. livestock wat ge gefarm word daar so uh, wat is, is daar enige gewas hmm. wat geplant word? Ja, ek dink baie mense besef nie, heeltemal nie, maar hier wil nogal baie goeie kwaliteit loesergen ook in die karo geproduceer. Ons klimaat, alhoewel dat een droog klimaat is, is een droog klimaat eindelijk goed vir loesergenproduksie ook. So, hier is, is, is baie loesergenproduksie, en dan is hier ook um, baie eie saad en, en, en, en, en ander um, gewasse saad wat gekook word in inbouf het Wes en in, in die omgewing. Ehm um, in daai gevalle ehm um, op die Nieuwfeldberg is daar baie farts water en ouens wat hy damme besproei. Ehm um, en dan is daar ehm um, in in in die u afgraafgrneetse kant is daar ehm um, baie van die boere wat ondergrondse water seid dat besproeiing doen uit ondergrondse water. O. Well. So ja. Uh, yeah. Okay, daai uh, uh, dam is so reg langs die ingang. Uh, is daar so dam hmm. in die linkerkant daar ek so. uh, uh, sien, hy is meeste, waarvoor is die dam? Ek meen, word hy net vir uh, bootreie, of uh, wa, waarvoor gebruik hulle? Nee. Ek kijk jare terug was daar, ek denk, da was al twee vloede waar die bouwvuld gekref is destijds, wat, wat die viel water te sterk was, en waar daar nie oordentelike manier was om die water soort van terug te hou as dit as dit baie kom reën en uit die dorp uit te hou nie. So ek dink die oorspronklike idee met met Springfontein dam was om om te bepak, um, met aan ander woorde mate van 'n buffer te, te wees vir vir groot water wat afkom en dit net terug te hou en dan te kan te, te kan kanaliseer soos van om die dorp Um, maar wat dit ook doen is dat baie van ons ondergrondse um, aarde en ons boorgate in bouwverdwees, hier is baie huishoudings in en onbouwverdwees wat wat hulle eie boorgate op hulle erwe het, waaruit hulle, hulle, hulle water vir hulle tuin en so aan gebruik. Is daar vis in die so, daar da is vis in die dam, daar is in die dam, maar hy, op die stadium is hy nou is hy, sy vlakke bezig om te dal, so die so die, so die um, ek sien daar is geweeld, owens, wat hengel en, en kyk of hulle die, die vis kan uitkryk, en dan soos Wendy ook terecht is, daar is, da is nou flamenke daar, maar um, ek weet nie of, of die luisteraars altyd bewis is daar van die, maar flamenke het is, is eindelijk oorspronkelijk wit en hulle kleers sal kry hulle van van hulle die eet. So die so die, um, die eet wat hulle in, in soutrige water krij, is van so aard dat het pink gekleur is. Ja, die defnia. En, en hoe, brakker, hoe, hoe meer die verdamping in die dam word, hoe brakker word die water, so die water het, nou wil ek amper sê, sout genoeg geworden, dat die flamenke genoeg, genoeg het om te eet. Want dit is nou precies waar daar nie gang is. Hulle eet maar sê, die defnia, die watervloeitjes. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, ja. nou Uh, onder die toekomstige projekte uh het jy gelees die vragmotor aflaai depot uh, wat behels dit precies? Ja, ek dink hulle um, sê dit's nog 'n groot um, debat of dit wel volhoubaar is, maar maar is wel iets wat ondersoek word. Um in in in in die was hy burgemeester van die distrikmunicipaliteit 'n redelike ehm um, bekende onder die media, Gate Mackenzie en hy en hy dit ehm um, genoem as een van sy projekte. Dit is eintlik nie net sy project nie. Dit is 'n project wat al voorheen ook al ondersoek is. Ehm um, in in in wat ek in in die toekomst nog weer sal ondersoek word. Die die die feit van die saak is dat Beaufort West is so goed gelee ligging gewijs met soveel paaie wat die deel kom of wat by mekaar kom buiten bouw laat allemaal altyd uh, dink en probeer kyk hoe mens dit kan tot ons voordeel gebruik en dis verseker iets wat ons, ons wil probeer onderzoek en kyk of ons nie En of ons nie oor so iets van stapel kan kry nie, maar dan moet ons het op die rechte manier doen, ons moet sorg dat ons ordentelijke inpakstudies doen en dat ons ordentlik zeker maak dat het wel financieel volhoubaar gaan wees en doenbaar is maar dan moet het nie net verbouwvord wees nie, dan moet het ook tot, tot voordeel van die hele Westkamprovincie wees as so iets gebeur. So, so, um, so on, dan moet dat baie na voor so'n baie water in die zee loop, soos hulle sê, voordat die mens raarig dit te kan noem as een project, want wat, wat wel gehoogmaakt is. Ja, nee, want uh, ek, ek geloof die, die um, vrachtmotors dier bouwvord ja. uh, is uh, eindelijk een beetje van een probleem in die traffic control en al die Uh, is dit nie dit, dit, dit is dit se soos ek gisteraand ook gesê dit is a, dit is a, um, dit is 'n liefde haat verhouding um, by die met die vragmotors ons ons wil graag die financiële inspuiting van die vragmotors inbou vir dit wes hê maar maar dit, dit skep ander probleme ook So, so ons ons wens verseker nie die vrachtmotors die weg nie, en, en, en tegendeel, ons wil hulle graag hier hee. maar ons is um, die hele tijd op soek na maniere hoe ons die verkeervloeie op so manier kan, kan gebruik tot ons voordeel en tot die vrachtmotors voordeel dat hulle makkelijk kan doen wat hulle moet doen, en nog steeds die financiële inspuiting nie daarop gee. En, en ek denk, dit is een van die groot, en woord woorde gebruik a challenges wat, wat wat wat ons uit die raadse kantheid het in Bouvet. Uh, nou uh, is hulle ook pad Kaapstad toe vir en so aan om uh, goed veruitvoer uh, te gaan aflaai daar. Ja, ek dink ek dink baie van dit is is is is, is vuur, maar ook baie van dit is is is produkte wat net binnen binne die ehm um, van Suid-Afrika rondgeskei word noord en suid. So soos ons nou weer sien wat daar wat daar vir vuur, vir vuur gebeur en ehm um, En, en die Kaapse hawe sikkel verskrikkelijk op die stadium om productiviteit te kry, maar dat op die stadium nog een nationale funksie is, as hulle genoeg productiviteit kry, sal die mens nog een groter um, vloeie van vrachtmeters kry wat hierbouw vir beweeg. Nou, so debou wat, wat julle aan denk, uh, en persoonlijk denk ek, dit sal een fantastische idee wees, maar uh, wat uh, impact sal so, so project kie met werkskippen? <laughs> ek meen, dit, dit, dit, dit sal ongelooflike voordele hee vir, vir werkstelling en bouwverding sal die economie van bouwverding baar baar goed hee, want ek meen dan, dan onmiddellik het jy mense nodig om, om vrachtmeters af te laai jy het um, mense nodig om, om, om, om vracht te op, op ander goed te laai, of dit dan nou een trein is, of wat, wat, wat er ander manier dan nou ook, is daar, daar klompverschillende maniere hoe, hoe, hoe, hoe jy die vracht sal moet, moet beweeg So, dit sal een grote financiële inspuiting en uh, werksinspuiting verbouw vir weeswees, as een mens so iets kan, kan laat realiseer. Ja, nee, en ek geloof ook die, die companies wat betrokken is van die, uh, die lorries, of van die trokke, uh, hulle sal baie, baie uh, voordelig op, op, op petrol sal hulle baie spaar en jy weet uh, diesel dan. Allee, uh, ja. en, en natuurlijk sal een mens so een groot deel van die infrastructuur van, van die weeskaapse so paie af um, spaar, um, om, dus, om, dit, om dit nie zo so geleeld op te graderen baie waar, vooral in die berge op en berge af, wie weet dat uh, is net witstrepe is dit nou nie uh, toeval, ik meen uh, Murphy's Law dat as jy een trok vang, dan vang jy hem op een opdrang <laughs> ek weet nie hoe, ja, dit, werkt, dit, is maar, so. dit is net so, dan kan jy nie voorbij gaan tot hy oorlaai bulkje is, en dan kom akar aan, jy weet, <laughs> ja. Ja. nou, is daar nog enig iets anders wat jy uh, oor uh, bouvoort, aan die luisteraars wil uh, sê? Ja, ek, ek, sal, ek sal graag een versoek wil, wil maken aan, aan luisteraars, en, en Um, daarbuiten om, asjeblief, ons ons prachtige dorp te besoek. Ek denk toch, ons het een, ons het een klein juweeltje in, in, in die karo, hierso, uh, met vriendelijke mensen, en um, dit is een plek waar, waar mensen baie keer sê, hulle, hulle weet nie, hoekom daar so baie mensen is, wat hulle kennen bouw, vind nie, want allemaal waai altijd en groet altijd van allemaal, so dit is rechtig een vriendelijke klein dorpje in die karo, en dit is die hart van die karoo regtig bou vir Jesus die hart van die karoo en ons wil asseblief enige iemand wat bou vir besoek Um, die hee, om, om om te kom kyk wylik ons daar ons wil verseker kyk of ons weer die, die die museum museums beter kry en na hierdie geskiedkundige geboue van ons um, kan blootstel aan die publiek sodat sodat mense dit kan kom besigtig want ek het reg ons het regtig 'n unieke geboue hier um, ook die National Theater waarvan nou iemand gepraat het wat wat ons ook baie graag of voor een soek, of een plan soek, hoe om dit weer in gebruik te sitte, um, is, is, is verseker iets wat ons na kyk, en wat ons vraag wil laat gebeur daar buiten. Die ander ding wat in, binnen die toekomst na ons toekomt, binnen die, um, uh, toekomst kom, binnen die um, voorzienbare toekomst, is is die opening van die parlement volgende jaar, in februari kom na buif het wees toe, van die provinciale parlement, En, um, en ons sien baie uit om, om, om, om die Westkapse parlement hier by ons te verwelkomen in Februar. Nou, uh, net vannig, nou ek kom nou weer terug, en jy weet ons as uh, na die fossielroute. Nou, dit is in die Karoo Nationale Park, maar daar, ja. hulle, uh, wat ek gelees het, ek weet nie of dit waar is nie, is dat ingang is gratis. <coughs> na die fossiel, nie, nie na, nie so, ek praat met die weks, maar nie na die Karoën Nationale Park is dit nie gratis nie, um, om die fossiel route te loop, genoeg, is gratis wat jy binnen die, binnen die park is, maar ek dink in September maand is daar, ek dink is in September maand is daar altyd een week waar alle Nationale Park sy ingange gratis is, waar jy gratis kan ingaan, en, en, en ek sal beroep op die publiek doen om dit aan die week iem um, daai daai en daai alreeds besoek word dis net met beide so net is van SANParks en die dolerietkoppies ehm dolerietkoppies is um, van, van uh, um, is maar gewoonlik op boere se plase <laughs> en dan nie, so is ook kopies die in en rond ontbouw vir, wat, wat municipale eiendom is, so ek is seker van as iemand die kopie wil gaan uit teom, kan hulle so maak. Ek het uh, net uh, voor ek met jou gesels het, het ek uh, genoem van, uh, wel, ek het eindelijk geadverteerd vir die mense, en uh, dit is die intieme garden corner gasthuis, uh, net buiten die dorp, en uh, veilig verblijf, enzovoort, en uh, dat het een lekker plek is om by af te sal, dan af sal kothuis is oor Ook daar en eh uh, wat is er uh, je weet men vra altijd wat is daar voor een toerist in zo'n dorp. Nou 20 nee. jaar zoveel gastenhuizen er van hoogstaande kwaliteit in Bouwverwes en in en in een ombouw van Wes. Ik ik ik wil mij niet uitlaat om enige van hulle te nooi, net te laat ek iemand uit, want hier is ongelooflike gasthuisse in en ombouwerk Wes en dan soos mevrou ehm um, Hondie ook gesê het, dit is ook die fliekskool hier buitebouwerk Wes wat ook ehm um, ehm um, eintlik nog al 'n unieke werkskepper in in 'n ombouwerk Wes is en en en ek 'n groot 'n groot deel van bouwverdwese de, ekonomie ook uitmaak wat ek balk nou nie genoem het nie. Die Vierskaap restaurant uh, Die Vierskaap ja. ja. Nou wat ek wou sê is nou uh, hier, Ja, dat, dat is te veel om te noem, ek wil as ek sê, ek wil eerder nie self noem. <laughs> ja, hier in die binnenland is, as jy uh, hier by piek en pie inloop of by checkers inloop, dan kan jy skaap koop en jy kan karoeskaap, maar hy is amper dubbel die prijs. Ja. Wat is so speciaal aan hom? wat ons gewoeneskappe nou nie het nie dat hy dan die amper um, dubbel die pryse is. Die die die, die in die Swartland en die ander omgewings gaan nou my kruisig as ek dit sê, maar ek denk wat wat ehm um, Karoo skaap uniek maak is dat dit gewoonlik vrylopend is. So die skape loop in die veld en hulle, in hulle, hulle um, conditie hulle en dit wat jy in, in die die die smaak in die vleis Kom, is afkomstig van die bossies wat hulle eet. En ons ons die Karoo se veld is maar bekend daarvoor dat dit 'n kryerige veld is wat natuurlijk oordra in en, en en en dan die vleis geproe word. So ek dink dis maar wat wat skaap en Karoo uh, lam regtig sy unieke smaak gee is is die is dit wat hulle eet. Um, is dan niks anders is wat jy het nie. Uh wil ek vir jou baie dankie sê dat jy tyd kon afstaan om met ons te gesels en uh, uh, dan wil ek jou ook vraag soos ek in die begin vir jy sê het, wat gaan ons, wat er plaat gaan jy vir ons voorstel, wat ek hier program mee kan afsluit, behal nou Bouford en uh, wat Vierievoel in Bouvoort West, van Tiense Jordaan, behalwe ek, ek het om al gespeeld Ja, <laughs> ja nie, nie. Ek denk, ek gaan, gaan verkroede, wil jy, maar ek kan kakbos en kan brewe. Ah, sy, paslik, baie paslik. Ja. Um, Oké, okay, <laughs> uh, opzicht, dan bedank ek jou net weer eens en sê, uh, ek hoop vir julle baie sterkte toe daarin bouw uh, voor het west en uh, ek sal en die, my volgende programma sal dorpies daar rondom jylle wees, de rust en jy het, ja. Leeu Gamka nie een dorp nie. Of is hy? Ski sê net gebeur, hy nou opgebreed. Ja, Leeu Gamka, dit nie, nog nie een dorp nie, dit is sêk nie, maar net een voelstasie. Leeu dink ek nie, Prins Aldert is, a, is, is, is, is, a, is, a, is a prachtige dorpje om te besoek en, en oor te praat, en dan de rust ook. Leeu Gamka, word seker gesien as een dorp, die ander dorpje wat, wat ook nogal baie ouwlik is, is, is Marysburg, dat vol ook binnen, byverdwees en municipaliteit, municipale area, maar dat is ook nogal een, een, een mooi dorpje, um, ja, dat die mens ook kan ook. Ja, oké, baie dankie vir jou uh, leelname, uh, ek gaan uitspeel, dankie. ek gaan uitspeel met Koenie de Willeus. Uh, baie, baie dankie vir die, die geleefdheid. Oké, okay, dankie, tot ziens. Ja, tot ziens. Bye. Oké, okay, dit is uh, wel, uh, ons bedank meneer Reynolds net nogmaals, ek, uh, ek geloof dat Bouvoort West al vooruit gaan onder sy uh, heerskapie, om maar er dan so te stel, uh, ons wens hulle alle voorspoed toe en ons nooi alle luisteraars om Jou volgende uitspan daar te gaan deurbring. Geniet wat daar aangebied word en vertel jou vriende en familie van jou ondervinnings daar. Dit is tyd vir my om af te sluit en ek speel 'n uh, baie dankie. Ek sê uh, dat jy saam geluister het. Ek gaan uitspeel met Reynolds eh uh, meneer Reynolds versoek en dit is Coenie De Villiers sing eh uh, vir ons uh, die Karoo nag Nou geniet wat jylle doen en doen wat jylle geniet. Wees seker om ingeskakeld te blij, ne. Om 7 hier is het Andrei en Hanliese program iets van alles. Een lekker nacht vir jylle en dank jylle jylle geluister het. Hier is Koenie de Willeers. sit wiele in ek kry kon jy ons oor bufferd wes en iemand sê ekus kan kor gra vriend sy song sy eerste licht hoe die bitter boela stoort. As die treinwein op moet vlucht en het wegraak in die wind en het al was sy was vast waait in die rand. het reed in die klein